Smylana Rahman Rahim, i dag søndag, den 19.1.2025, vi har med en ny sag at gøre, til at forfølge viden. En alhamdulillah, Nahmedovna, nasta'inu bihi, nasta'firhu Uranastahdi, Uranok, Wa Uranastafir, Uranastafdi, Uranastafdi, Uranok, Uranastafir, Uranastafdi,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 ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، فإن خير الكلام كلام الله العلّام، وهو خير الحديث حديث رسوله الكريم، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بن لواجز وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدع وكل بدع ضلاله og kulde zalalatin fil nar a'adhanu Allahu a'iyyakum minha bimannihi wa karamihi wa joodihi wa fadlih wa huwa ala kulli shayhin qadir Kære brudere og søster i islam det er vigtigt for os at vi opbyder noget for ligesom at komme videre jeg ved ud udmærket godt at mange mennesker er ligeglade med illim og at være ligeglad med illim betyder علم إذن غيك تفوكس الله سبحانه وتعالى سيئي سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء الله سبحانه وتعالى دان خشية او فعلماء العلماء ددم دفرقت داس كيبا سبحانه وتعالى افتر ديها og Allah subhanahu wa ta'ala giver dem den styrke og den magthævning, som det bud her. Og Allah subhanahu wa ta'ala oplyfter dem subhanahu så de kan være blandt dem, som er acceptable. Og selv vel er vejen til at blive acceptabel af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er livsglæde for os alle sammen, både i dunya og i akhira. Og hermed kan man sige, at elem vil forøge dig, og ilm vil opdrage dig, og ilm kan kun være dig til stede, hvis du har den sande niya, den sande intention. Og plus med ilm, der kan du redde dig selv, og du kan redde din egen familie, fra diverse skavanker og problemer, som du kan havne i om det er med almindelige mennesker, eller i forhold til ægteskab, eller i forhold til familie øh, samkomster og lignende, eller med almindelige mennesker, eller med handel, eller med tijara, eller med arbejde. Fordi når du har den da'ile, så ved du, hvordan du skal håndtere det. Og mange af vores selv plejer at være behjælpelig til at opsøge det de har behov for. Og nu er den rejste, som Ja'far ibn Ali og Allahu anhu wa ridah Ja'far ibn Abdullah Abdullah wa sahabi. Han siger: "Belagni al-rajul min ashab Rasulillah hadith sama'ahu min Rasulillah sallam asma'ahu min." Jeg hørte, at det var en sahabi, som hørte en hadith fra Muhammad sallam. Jeg ja, har ikke hørt den. Qala, fa'bta'gtu ba'iran, fa'shadaddu alaihi rahli. Jeg ja, købt et kamil, og jeg har satt mine tvivl ind i den, og gjorde toren klar. Fasirtu ilaihi shahran, hattah ataytu sham. Jeg ja, rejste til jeg kom frem til sham. Det er demaskus, eller bilag til sham general. فإذا هو عبد الله jibnu unesil ansari. Sawadin en sahabid ahid Abdullah jibnu unesil ansari. Kal fa' arseltu illi, en naġabir on agalbab. Tawa' en xedem, en jelb hus Abdullah jibnu unes, sejte ham, sejte ham, قال فرجع الي رسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم جابر بن عبد الله سي نعم يا قال فرجع الرسول اليه فخرج الي فاعتنقني واعتنقته هن قام الله بن عنيس اصلكم han hen og gav mig en knus og jeg gav ham også en حديث بلغني أنك سمعته من الله صلى الله عليه وسلم هي أي أرى إن حديث صمتوها هرت محمد صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه إن حديث في مظالم يعيك هرت فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه يفرقتل <تصفيق> أت يعي تدر إلا يترى أتو تدر أصحى يك هرت Hermed kan man sige, at al radiallahu anhu rejste en måned på grund af en hadith. Abu Zara'a, og Muhammad ibn Nusr og alle andre, de rejste på deres fødder for at opsøge alle. Og hermed kan man sige, at deres øh, hårdhed i deres rejse, det har været for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala. ابن القيم عليه رحمة الله هل شيء كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم إن varje ting som ligger i koranen som oplyfter slavarna Allah är وكل ما كان فيه من ذم للعبد فهو من ثمره الجهل قديم folk har hos slaven, så det passeret på Og det er derfor, når man skal snakke om guiden til at forfølge viden, så er det vigtigt for os, at vi ved, hvilken vej vi skal køre efter. Og hvad er det, der er vigtigt? Vi har en hadith af Muhammad alaihi wasallam, som er vores hovedemne i det hele. Som er vores hudemne i det hele. خفيا صلوات رب وسلامه علي سيا من سلك طريقا يطلب فيه علما هم تابسون فيا وهم ينسكو أن يفليا فيا فأتلاه سلك الله به طريقا إلى الجنة الله بالفهؤ ففههم till inwaile to the وإن الملائكة لا تضع أجنحتها للطالب العلم og seve englene det vil ligge deres svinger for dem der opsøger alle. Ryder vi mig Acceptable s hvad han gør. Og ind al alleæste for lahu man fi og me var til hvor Og ham som er lærte, alle vil lave i de far tilgimse for ham, hvad der ligger i himlen og jord. Wal hedan fi jov fil og selve hejene som er nede i vandet og inna fadlal al med al al-al-abid for øvelse eller gradene mellem en alim og en tilbydende kan fadlil kamar, lejlat al-badr ala sa'il kawakib ligesom en måned ligesom vi har en fuld måned konkurreret med de øvrige planeter Hvorinde er alama, hvorinde er alama, hvorinde er alama, og har optjent og af profeterne. har ikke givet af i form af penge, men de har givet ved فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِي نُوَافِرُ وَدَمَّ الدَّهْتَ اِمْوَدَهُ صَهَرِي تَادَ اِمْوَدِي كَعْمَلِي وَإِبْنُ الْقَيْمِ سِيَّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ إلَّا الْقَرْبُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْإِلْتِحَاقُ بِبِعَالِمِ الْمَلَائِكَةِ وَصُحْبَةِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى لَكَفَى بِهِ شَرَفًا وَفَض Fakif og ægse det denne og det andet er manuot med, menchrotn .да. med hussolh. Allah akbar. Misgilen ikke har været at du kan dig tæt ved Allah at du kommer til at være omringet af meleiker og dem som er tæt ved Allah er i uret tætte meleiker, så har det været en sharf en ær foran og en privilegeret for dig. For kage for Aris er og alt det her, det er hvad det hele er omringet, og det er det, som du vil gerne optjene, hvis du overholder disse kriterier. Der er nogle ting, som du skal ligesom lære. Hvordan kan du lære noget udenad? Hvordan kan du praktisere tingene? Hvordan og hvordan og hvordan? Alt det her Det kommer vi til at tale om Der er mange mennesker De vil gerne lære dem, Men den der ilm De har det lært Ikke for Allahs skyld Men de har lært det Så de kan blive sagt Han er alim Der er nogle forhindringer Og nogle forhindringsbaner Som en, en der opsøger viden Kan falde i Nummer 1 Fasadun ni at hans intention, den er ødelagt. Hvordan kan en intention være ødelagt, hvis du ikke gør tingene til Allah, og niya rukun. Nia er en søjle, i hvert handling du laver. Selv et arbejde, som du vil gerne tjene din egen penge, der skal du have en niya, hvor du siger, jeg gør det for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og hvis den har noget in i, som kommer fra shaitan og dig, så vil du ødelægge den her i. Læg mærke til, hvad profeten siger sig selv. <trykket> Alle de handlinger er bygget op på disse intentioner, som du har dannet ind i din krop. Og et hvert individ handler i henhold til, hvad selv har ønsket at opfylde disse intentioner. Og man kan se, at selve nye er ruken, en søjle, og som dækteren siger, og albæjtu la yubdana illa bi a'midatin, wala i idha lam tubna arkanu huset bliver bygget på søjler og ingen søjler så bliver der ikke bygget noget og hermed hvis en nia er omringet af masser af beskidthed og masser af klam for eksempel hukbu tazaddur, du ønsker at være frem og visa. hukbu shawa, at du elsker Ligesom at de her de æet de foret liom og elsker det her. Og der se modlis, Du øsker ogåd og og høre der selv så, snak. For inne her der kan feel om be en Det her, Det er en forhendrering i, at du kan få en klar intention. ni du jakg der her med jeg Allah har dem som kæmper for os. Kæmper invendigt og eventet. For hvem? For Allahs skyld. Vi guider dem. Vi dem på den rette linje. Og Allah er dem som er mohsin. Opgivende i alt, hvad han har inden i sig selv. فالله سكيل سبحانه وتعالى الإيمان سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه هنسية ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنتت ها يبقى مرشل أتعويل به إلا ها هلغت أنا من أين نية الله أكبر hvis en imam Thawri, han bekæmper med det, og han er, hvad han er, hvem er vi til at stå og sige, at vores intentioner er ren? Det er vi ikke. Vi siger, vi er blandt dem, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker de bedste, derfor, vi skal sætte vores retningslinjer baseret på det. Må Allah rettelede os til de bedste, og gør os blandt dem, som følger det. Og det er vigtigt, at sahib al have ham sahibahav en iblis At hvis din intention er ren, så pas på at selve iblis i kommer og gør en form for forringelse af din niyah Gør en form for forringelse af din intention, som du har taget og hvilken handling du skal foretage dig Og hermed kan man se at du skal bekæmpe, og du skal rense om der er beskidthed i din nye, om der er noget, der kommer fra afvej, som vil være fastgjort til din nye, og du skal sikre dig, at alt, hvad du gør, er til Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Dar Qutni, Abu'l-Hassan Ali ibn Umar, amirul mu'minin af hadith han siger, der er løb med alle eleverne, men de er i For evre jeg kun i alle Vi har studeret. Er for noget andet, Allah? Og hvorfor siger han det? Han siger det, fordi Noen har studeret bare ligesom, jeg vil gerne være ærlig. Og så siger han, undervejs bliver man oplyftet af alle Og så har Allah sagt, Ønsker du få til dem, så skal du retlede dig selv via Og det kan ikke Der er nogen, de elsker at være fremme. Selvom elem har gjort det inde sig selv. Selvom han har læst bøgerne, og har læst siger, og har læst alle men han elsker at være frem Nu om dagen er der mange der sidder på TikTok og YouTube og Facebook Og alt muligt Hver gang der sker et eller andet så kommer han frem Eller de kommer frem, de her typer Og fortæller Jeg har set det forkert Jeg har gjort Fordi han betragter sig selv som en alim han siger Jeg har studeret Jeg har løst Jeg har dyden, Jeg har lært Stop eller Al alim bliver opsygt, Ikke omvendt Han opsøger opmærksomhed fra andre Vi har masser af ting Vi burde læse og studere Hvor vi kan bevidne At Allah oplyfter din rang Hvis du bare sætter dig tilbage Og gør tingene for Allahs skyld Der er noget der hedder Hubbu at være frem på ens fame, at være mæshur, jeg elsker at være øh, øh, frem, folk kender mig, ved hvem jeg er så er den anden hubb al-tasaddur at være sådan en frontfigur begge to har ødelagt et menneske og har al-kira'a, dem der kender til deres sirer har aldrig nogensinde været sådan Hjubbushura at være berømt. elsker at være berømt. siger, ved du ikke hvem jeg er? og nu er der shuyuk nu vi har shuyuk, der hedder shuyukh TikTok og shuyukh Facebook og shuyukh Instagram og shuyukh X Hvorfor? Det er fordi, de ønsker at ligesom være frem. Han kan godt lide, at hans navn bliver sagt. At han til stedværelse er anerkendt. At når han er til sted, så vil folk ligesom anerkende, at han er der. Ligesom nu, der er nogle af de der, som de kalder store ulemaer, hvor du siger til dem, Allah og قال Rasul, så siger de til dig, sjejkene, han siger sådan og sjejkene, han siger sådan der. Jeg siger til dig, قال Allah og قال Rasul, og så siger de til mig, قال sjejkene og قال sjejkene. Selvom de kalder sig selv salafier, selvom deres salafisme er abaghen af navnet, så de er på samme fod, som mange andre alfabeter. Fordi i det hvis der bliver sagt Karl Allah og Karl Al-Masul, så skal du sige og Aparthen. Samman og Aparthen acceptabel og hørelse af de der bliver sagt. Og den kavl, den udtalelse som du har fra din chef, fra din ære, fra din lærte, fra din udtalelse, det tager du at kaste mod væg med al respekt til velkommen Hvorfor? Fordi Allahs ord er over hvem der åbner deres mund af mennesker eller syyuk eller ulema og Mohammeds ord sallallahu alaihi wasallam er over alle dem der åbner deres mund og siger kan din sheikh og din alim og din salafist ven tage fejl? altså han er et menneske, og et menneske laver altid fejl, og når mennesker laver fejl, så skal du ikke, så skal du ikke stå i det her dilemma og begynde at sige til mig, uh, hvordan er det løs. Læg mærke til, hvad profeten s.a.v. siger, hadith sahih, Musliman muslim. Inna awwal an de første som um Allah vil yuqda, du betyder at træffe en beslutning på at øde Allah subhanahu wa ta'ala. ورجul ta'allama al-ilma wa'allama waqara' al-Qur'an in har Allah قيل له كيقول، قل أنا كينش يعني يا أنا بيزت يا هلاط، فما فما فمف... فما فعلتها فيها ظهر جبر بن، قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت يا هلاط فديس قل آه الله سسي الله كذبت تقول لا ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم من دوها لا علم سلبي سق عالم الله أكبر og في har lært al-Quran og giver til folk, og du har lært al-Quran og du har lært al-Quran og du har lært al-Quran du har lært du har fordi han har ikke gjort en for han gør det for Allahs skyld, og det derfor, vi mennesker har et problem at vi ikke vores nia. vores skal genereres. og siger Åh, araberne Det værste jeg frygter for jer, kyrk Om de store, er store eller lille Og shahwah al-khafi'ya den skjult lyst Hvad er det for en skjult lyst? Ærlig Folk kan godt lide at være fremme Jeg vil gerne vise mig Ej, hvor det dejligt når jeg kommer frem Kyrk, der er der holder min taske Der er nogen der ligesom løfter mig Lige før de kan sætte mig på stolen alle omringer mig. Jeg sidder op til lær såsella Muhammadulla. Akbar. Såt fejler jeg. Og så op chefen han han han. Det her, det kan være nikma. Og det kan være hadfuld Og det kan være en ødelæggelse for dig. Inna shahwata al-khafiyyah hubb al-tila' al-nas 'ala al-'amal. Sam Ibn al-Athir harsiya. I nihaya fi gharib al-hadith. Inneshchehua t'el-Kafija, t'en skjult i حب Hobbutula الناس على العمل At folk elsker er. Al-Farouk Al-Yallahu Anhua Al-Bah, Bennahua Ataba, Obeyan Annazi Al-Msjuna Khalfa. Obeyan Loka, han gik, folk gik efter ham. Han var han var ind folk for nærmere, så Han råbte ham og talte hårdt til ham og sagde, for han stop med det her. For inden er han fitna, lille bo for eller fitna for de andre, fitna for dem, der følger dig. Og er og det kan en for ham som bliver forfølt, mod Allah beskylde Fordi Det er for diverse det uh, er for diverse kibber, må Allah beskylde os. En al-abda, i da temenna og i og en yakuna Hvem له her, hun laver forhaste for en værdig kabær, hun er i min avoveria i Osama? Hvem er her, her er her, her er her, her er her, her er her, her så er han blandt dem, som viser ja. Som viser ja. Og så vil han ikke være blandt dem, som Allah vil beskytte. Aldrig nogensinde. Fordi ja er med til at ødelægge Mullah og beskytte os. For her er det Shourah Museve, Illema Rabatallah Selve berømt. Er katastrofalt. Med mindre Allah bundertiljæret, så at på vagt og akt, at du ikke i det her at være berømt, og der er flere. Abu eller Ayub i Styrkstani, rahi ma Allah, shu'ba, qala Ayub, jeg blev nævnt, og jeg kan ikke lide, at jeg blev nævnt. Sørg han sagde, at jeg var sammen med dig, at du var Jeg han han gik, og så gik han væk fra mig, så jeg ikke blev samlet, så folk ikke kunne se, han var sammen med mig. Så folk ikke kunne kigge og se, han der han går sammen med nogle også og viser sig. Det vil han ikke have. Og han siger, kunne du æmstig med ham, så jeg i tråk, så jeg i Han folk min Så han folk, folk ikke kunne ham. han ville ikke være berømt? Men det er det der giver Allah, Allah opløfter. وقال Bishroop nulhær, med at kalde ahab -shuhra. Og her, med at kalde ahab Og det er derfor, dem som elsker det her, så vil de miste deres og Allah vil ikke oplyfte den. være i gimt. Så folk ikke kender mig, men jeg blev berømt, og det kunne jeg ikke. Og men ma' Ahmed han hørt at folk laver du for ham, så siger han: "Lidt at hulle jeg kunne stedrager. Og ingen sagde: "Uchatbu til midde, hvor ballagahu lagte med hans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 at Allah ikke gør dem, som er øh, opsøgende Og det er derfor, det er det vigtigt for os At vi øh, er i stand til at ved At Allah subhanahu wa ta'ala øh, opsøger os Og Allah subhanahu wa ta'ala observerer os Og Allah subhanahu wa ta'ala kender os Og Allah vil stille os et spørgsmål Og hvad vi har gjort der er flere ting her At tafrit fi til ilm Vi har undervisninger, folk kommer ikke Vi sidder og giver undervisning, selvom de kan gøre det lidt De er online De kan gå ind på hjemmesiden, download, lyt, gøre hvad de vil Folk har travlt Med hvad? Med dunja ikke er. Og det derfor er al-ilm al-ilmu yu'ta wa la yati al man kommer til det. Man går ikke tilbage. Der er nogle få, der opsøger ilm. Det er derfor, du vil møde jahil. Og det der, hvad folk skriver her og der, på Facebook og på Insta og på TikTok og sådan noget, det er bygget på jahil. Fordi deres ilm har de, har de hentet fra Google og alt andet, som er ikke opbygget på ilm, som er baseret på det oprindelige ilm som vi kender fra vores ulema'er. Og det er derfor, mennesker falder i de her dilemma, der hedder jahl uvidenhed. Og som vi kender, at hvis Sakina falder på dem, der opsøger ilm. og rahmah de vil omfange ham. Og al-Malaika vil holde om dem, der opsøger ilm. Og før at det vil Allah pånævne de her folk, at de er omringet for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala. Selvom man bliver studerende og læser online, nej, nah, det er det samme. Der er mange, der siger, jeg har ikke tid, jeg har travlt. Det her, det er, hvad shaitan er kommet. Der er masser af mennesker, hvor Shai har ligesom sagt til dem, du har kone, du har børn, du kan ikke søge alem. Du har kone og børn og familie, du kan ikke søge dem. Du har ikke tid, du har et arbejde, du skal i delen og Men han har tid til at sove mange timer. Han har tid til at rende rundt i centre sammen med sin kone og børn. Han har tid til at hænge sammen med vennerne Han har tid til det ene og tid til det andet Men en af de vigtigste ting, som han skal ligesom overveje og tænke over er At han skal frygte Allah Subhanahu wa ta'ala Og han skal ved At han står til regnskab foran Allah i al-Qiyama At den tid har han aldrig nogensinde vundet Men hvis hans chef siger til ham du skal arbejde over Så finder han tid. Hvis han bliver belønnet af chefen noget ekstra Så har han tid Men han har ikke tid til at gøre noget for hans din Der er mange, der ikke sørger for at undervise deres børn Mens de små Hverken i eller lignende Og det er en stor fejlagtighed Og det derfor Som ulema siger talab al-hadithi Fils-sighar, tal-naqshif al أو ده إن طلب العلم في الصراق نقصه في الحجر. أبسو علم في بي بي لي في في باندانة إعلي صن دو لاوس كفين بوستين. أسسيا عمر تفقه قبل أن تسودوا أبسو علم في إبليا جمله. الإمام بخاري هنسيه وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي في كبر سنهم. أصحاب محمد محمد لسيبلا Muhammeds ledsager, de har fået undervisning, mens de har været store Nogle af dem har lært at læse og skrive, mens de har været voksne <laughs> Og nu siger du til mig, selvom du er um, ung, at du vil ikke opsøge ilm, så er der noget galt med dig Allah siger i Koranen, quran surat al-Hijr Wa'bud rabbaka hatta ya'diyaka yaqin Wa'bud tilbed skaber til, til du får død og رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Jaqim, død. Og du skal tilbyde Allah til død har ramt dig. Og du og jeg og enhver ved, skal ved, at der er en vigtig fænomen i alt, hvad du og jeg gør, at du kommer til at stå til regnskab foran Allah, jaum al-qiyama. Og disse regnskab er vigtigt, at du har opsøgt og lært, der er nogle af ting, du skal lære Du skal lære om din tawhid Så du ved, at din tawhid er khalus til Allah Og rigtig til Allah Hvad la ilaha Allah betyder Hvad Muhammed Rasulullah betyder At du benægter alt, hvad der er kufr Ligesom demokrati Demokrati er kufr Demokrati er den sandlige satan. Demokrati har ødelagt mennesker i muslimske lande og i Vesten. Og dem som praler af at være demokrater og visende, for at under demokratiske, vi har noget der hedder champ. og vi har noget der hedder shura, og, og vi har noget der hedder, at vi skal... Vær blandt dem, som viser den sande islam, som profeten sallallahu har gjort, og det hedder, det hedder al-sharh, og det hedder, at vi frygter Allah subhanahu wa taala og tilbyder ingen anden end Allah subhanahu wa taala. Så tawhid, at du laver tawhid, du anerkender tawhid på alle aspekter. Næste salat. Du skal kende din salære, du skal vide, hvordan du retter op på din salæ du skal vide, hvordan du genetablerer din salær. du skal vide, om din salæ er korrekt, din vodu er korrekt. Du skal også vide, om du er muslim eller kaffe. Ja, chef, nej. Du skal vide, om du er muslim eller kafir med, med hensyn til din salære. Er din salære hamnak? Hamnak, det er den, du lever for. Er din salat de, som du opsøger? Er din salat de, som du ønsker? Og hvis det ikke er det, så har du sandeligt et problem. Og så næste siyam, Ramadan. Når vi snakker om Ramadan, så er det den Koran måned. Og du vil det alt for den her måned til Allah. Shahrullah. Siyaman bil nahar Wa qiyaman bil layl Du fester om dagen Og du laver qiyama om natten Du forlader halvdelen af din seng Fordi den her måned er unik Og den er special Og så kommer det næste Efter det så zakar Hvor du skal rense din penge Og lade være med at spise hvad der tilhører andre Rensning af din penge det betyder, at der er nogle haqq til de fattige. Og hvis du spiser det, så spiser du deres hak, Og du kommer til at spise haram. Og du kommer til at fødre dine børn i haram. Og du kommer til at fødre dig selv i haram. Og dit liv kommer til at være modbydeligt. Og så har vil hajj til dem, der kan opfordre og har råd til og nu, den surydiske stat har gjort det, at de er næsten ren pengemaskine, de tjener på folk for at komme til hajj. Må Allah forbænde dem. Og må Allah forbænde Salman. Og må Allah forbænde alle dem, der har ham der. Og må Allah subhanahu wa ta'ala forbænde den surydiske regim. Hvad de har gjort for muslimerne, så ikke kan komme til hajj. Allahumma sta'a. اقول قولي هذا واستغفر الله و بفسر ان شاء الله من هذه السيره في ااا شاء الله السلام عليكم